Här, välkommen till tröjkan, avsnitt 12. Det har hänt en sån jävla fadäs här. Vi, spelat in, vi har spelat in i 40 minuter. Då ser jag Perssons min. Jag och Johan sitter och diskuterar bröllop. Då ser jag Markus Min. Då är det någonting... Då har hela avsnittet försvunnit. Det... Engelska, så vi börjar om igen. Vi det här var om. så jävla kul. Att... Och det, det sjunkaste är att det var de bästa 40 minuterna. Det är en list som har ramlat runt här utanför och snubblat. Och... Alltså, det har varit... Det var ju så sjukt. Johan sig upp applåder efter tio minuter. Ja, efter sa, 20... det här är bra. Det räcker med tio minuter nu. Jag, tror jag går hem nu. Vi, vi gör en snabb recap i alla fall. Ska vi göra det då? Vi observerade en alkoholist som var lite rolig, men det behöver vi inte ta upp kanske. Ja, det blir svårt. Sen tog vi upp Twitterbråket. Ja, ska jag berätta med om det? Jag Ska ja. jag korta ner det kanske lite? Just det, jag gör det. Då är det så här att jag, är, jag har varit helt på Twitter i veckan. Jag har fått nya, nya Twitter-vänner Det är så svårt att vara Det är skit. Jag har fått rätt mycket nya Twitter-vänner Men det som var, det var mitt första Jag har fått nya Twitter-vänner Är det viktigt att ta upp tycker du eller? Ja, jag tycker det så, Följare har du fått Men jag har i alla fall också hamnat i min första tweetbråk Med Harris Skandrovich som Johan berättade att han inte hade aning om vi pratade. Kallar vad var, honom, vad det du kallar du honom, Vad du kallade honom? för? En okändis. Nej nej nej. nej nej nej. En total <laughs> <okändi>. <laughs> En total okändis. Hon definierar ja, begreppet igen. För mig är det en, en säker person som finns, men för mig finns han inte. Ja, det är en total, total okändis. Okändi jag har ingen aning om honom. Bra sagt, Det är skönt. Tack. Det är väl nytt uttryck. Mm. Ja. <laughs> att jag kan inte stanna på mig det egna. Uttryck. <laughs> men i alla, alla, alla, alla fall så, vi hamnar i chats om, eh, om Emma Gren. Han skrev så här att eh, Emma Gren inte presterade på VM- och höll på att lära sig med sina manifestationer. Och det var fel ställe om att, och eh, hålla på med det. Och då tyckte jag, att, jag tyckte att det var väldigt stort. Alltså, jag tycker fortfarande att står för det. Vi tre var ju ganska gemensamt överens om det redan för avsnittet. Hur det var. Eh, det avslutades med. Det blev ett 24 Timmars tjafs. Och det avslutades med att han skrev så här. Vi är eniga att vi är oeniga. Och, tyckte, och då tyckte jag. Ah, Sett punkt. Och det var som jag sa förut också. Jag var ju så nära att säga så här. Du kanske ska börja koncentrera dig på ditt eget hus där med syrianska. Ni mm. har inte så jävla bra Men jag gjorde inte det. Jag var saklig och uh, ordentlig. Duktigt. Mycket duktigt. Mycket duktigt vuxen. Mycket mycket duktigt. Men uh... som igår de var skitdåliga. Ja? Men, uh... Sen pratade vi om stadsvandring. Stadsvandring pratade död vi... var... din stadsvandring person? Vi ska ta buff buff förklara först fenomenet för hur vi kom in. på ja, det. just det. Hur vi kom in? på Det var så här att vi satt här som som halvtimme sent. Jag var här i tid såklart. Satt och tjökade med middag här. Kommer det, det kommer en grupp gående, en stadsvandring och... det och en grav här. Så det måste ju vara någon speciell. Jag vet inte om det är någon gammal så här, major eller om det är typ den äldsta graven i Södertälje, men de stannade vid en grav. Mayor. Mm. <skratt> <skratt> Borgmästare. <skratt> ja, ja men, förlåt, förlåt, förlåt. Fortsätt, fortsätt. fortsätt. Nej, nej förlåt. Men, så, ja, förlåt. Nej, men ingen så, major heller. Men, men så, så stannade de vid, de vid graven. Då, då tog jag upp en fråga. Ifall, ifall ni hade haft en egen stadsvandring? Mm. Vad hade ni gjort? Och jag var ju lite tråkig. Jag sa ju Björn Borg, promenaden, tog Källberget, och sen visst... Visst är det inte riktigt. Men ni var ju helt inne på något helt annat. Ni tänkte egentligen byta spår från stadsvandring till Alkisvandring. Mm. Och... Eller vid Persson. Ja, men man utveckla. Det, det passade mycket bättre i själva när det fanns ett momentum av att den här Alkisen utanför staplade omkring och vagnade runt. Ja, visst. Då var det mycket roligare. I realtiden. Men här utanför, utanför Flamingo, är det en jättebra park att spotta... Eh, inte spotta som i loska Utan spotta, alltså spotting Kände spotting fast ja, med alltid-spotting alltid ja. Och dit skulle jag ta gruppen med tyskar och kineser Och gömma mig i rabatten Och kanske kolla lite Och sen tar vi vidare då till flickskolan där, där kanske på, på den kullen Är de väl lite mer chillade, kanske. Eller de, jag... de är alltid chillade ja, De är det, det, De som är, de hänger här utanför är inte de det är där, mm. Det är ju här fighten ja, alltså, ja, Och där uppe är de kanske de mer sofistikerade alkoholitar men det, här är, det här är lite som vi var inne på för: Det här måste ju vara bucklin då, den här parken. Mm. Eller det här. Vet du vad jag tror att det här kan vara? Jag tror att den här parken kan vara lite säsongsalkoholister och, och nya alkoholister. Att det här är den här parken. Kan det vara? Kan inte vara det? Mm. Liksom att komma upp på Grädhyllan uppe vid flickorna. <laughs> ja, men det är ju liksom, Champions League. Alltså, det är inte <laughs> alla som. <laughs> det är alla ja, som ja. Det är liksom. Men hur som helst, så där den där tanken är att man sitter och observerar Och så har man den här engelska, oftast P kanske Pierce Brosnan Föreinspelade guide-rösten Där de förklarar alkisarnas natur Och hur de bara lever på somrarna och dör ut på vinterna när de sover utomhus och <laughs> Sådana grejer Så det var det vi pratade om Det var uh, en bättre i alltså. Och det var, ja, alkisrunda Ja ah. Ah, vi kommer kom också fram till att Johan, du skulle betala rätt dyrt. Du sa inte 5 000 för att gå nej, på en nej, ni erbjöd 5 000, men jag sa att jag ger spänn för att se en tvättäckta vampire. Ja, ah, just det. Vampire ja. kan inte utlovas på ruttur en disclaimer. Nej, precis. Men det, det, kan... det, det får man ju svart. Så. Det, är så det är väl nej, men, nej, det, det är ju som happy ending på Taipei Nej, alltså, ja, men det... man, man, man vet, vet, inte. Man, vet, man, vet man, nej, man vet att det blir en happy ending. man man låtsas som ingenting. Jag tänker tvärtom. Du som du åker på <laughs> du kan inte garantera att du ser bleenen bråka eller någonting, men kan, har du tur så kan det vara så. Man märker väl man märker väl, man märker väl det tydligt på stadsvandringar ifall det är en happy ending stadsvandring jag alltså, det är Man inte... känner, av det man sig känner sig nog igen. av det Jag tror inte att gruppen som gick här idag Var beredda på en bumfight alltså, du med. Medan Nej, hade, hade Johan jag känner... Ja precis Du, du skulle liksom ja, spetsa på dem Med lite sprit par ja, timmar innan så, ja, så att det är fest Men man kan ju bara göra så mycket Det kan ju i slutändan inte få dem att slåss Om de inte är riktigt motiverade Jo så men du då får, ju... vi får svälta två Och så får vi liksom lägga fram så här Den som vinner får kistburgarna men alltså Nästan så att man ska börja stadsförhandling Med att man ska köra en lockdown mot varandra Och sen går vi vidare till parkerna Och sen kommer man tillbaka till det, bygger upp liksom Jo, vi får gå runt och sprida lite rykten På staden Tog på maga Nej, fan vad hemskt Faktiskt är socialdemokratisk politiker Och handbolister och Det man inte kan vara allvarlig om Det kan man inte heller skratta om Vi berättade inte i förra avsnittet säga, Men det pratade vi innan Men var vem som är med mig då? Jag kanske inte får berätta det dig. Jo, jag berättar det för det är ett sko. Nej, jag berättar inte det nyss. Jag, nej, jag gjorde inte det. Men... Nej, vet du. Jo. Vet jo, men shoot. Baby, shoot, shoot. Jag skiter i om det ja. skjuter sig. Nej, det gör jag inte. Det gör du visst. Jag ska på möte nu, nästa vecka, med Elof eh, Hanjonsen, Jonsson, heter han så. Jag vet inte om han uttalade sig efter mig. Uff, vem fan? En, ännu en okänd kändis. Men... Och Boel och... och, och Boel okändis. Och Boel går ner. <laughs> en totala okändis. Här. Tack för mig. Men du måste ju veta vem Boel är. Nej, jag vet och du vet ju vem är för också. Isch. Ja, men du vet ju vem man är till ansikte. Nej. Gör du inte det? Nej. men jag är ingen bra på att koppla namn till ansikten. Ja, men det är i alla fall stadsrådet här i stan. Okay. Så jag ska mm. möta med dem. Mm. Om? Uh, om valet 2014. Hur oh. mm. mycket röster du ska köpa? Nej, det handlar absolut inte det. Jag vet att jag skrev till och med i mejlet som jag skrev till jag, Men å andra sidan, det är ju mejlet. Jag tänker när jag är med i kommunen, så jag måste ju kunna få berätta det här. Det är inget... För man kan ju på kommun, kommunens hemsida så kan man trycka på hemligt mejl. Jag kanske inte får sitta och säga sånt här. Who det är cares? skitsamma. Mm. Det kan man trycka på hemligt mail. Så kan man trycka på vanligt. Jag skickade det som vanligt. Så det kan inte vara mm. hemligt med det. Det finns inget. inga... Vad pratar du om nu? Nej, jag fattar inget. Alltså, alltså pratar du tappa... funktionen att skicka hemliga mail? Ja. ja, det finns överallt. Ja, det gör det. Ja, på alla, alla e-mail-system. Finns det på Outlook? Ja. Men vad, inne, vad, är, vad är skillnaden mellan ett hemligt mejl och ett vanligt mail? Ja, alltså... Om jag skickar ett mejl till, låt oss säga, tio personer när ja. du inkluderas så kommer du, bara, så kommer du bara se att den har skickats till dig. Du kommer inte se de Vilka, andra. Jaha, det är det som är funktionen. Jag tror jag att det är. Om jag ja, jag har byggt upp det när jag satt att Det var som så här, nu är det punkt. Oj, oj, oj, CSI, Det här Eh, <laughs> uh, Men alltså, CSI, det blir så här. Äh. man ser det i ögat och så är det någonting så här spännande. Ja, ah, skitsamma. Då var det inte så hemskt. Sen var in och på förlåt, vill du Det är, är Markus trycker mycket i mitt ansikte. Ja, det är, bra. det är bra. Sen var vi inne och snuddade på en, en gubbe här som har skrivit en, ett klagomål om flamingo att vi spelar för hög musik på fredag och lördag, eller var var en uteservering är för hög ljud men nu ska vi inte koka soppa på en spik men det jag kan känna att fan bo man centralt så då får man väl leva med till lite ljud på fredag och lördag efter. Men jag kan vi försvara, Nej, gjorde det gjorde du inte. Nej, det ja, gjorde jag inte. Vi gjorde tung. lite, men han är, han är irriterad på att, på att du dunkar lite på högmusik. Ja. Man tar lite hänsyn. Ja, hon, jag tror han använde ordet negerdunk. Vad skulle jag Jag tror han, Koppen, skrev det. Det är något jävla negerdunk blandat med något jävla dubstep. Och. Eh, Lägg om er där, kör på lite svensk hårddans ni... Så Tror ni... Tror ni... Tror ni... då är det okej okay? Tror du inte det gör sus här, det faller ju alltså I natt, i natt det det, ja, det... Ja, men, Vi kan gunga han till söms <laughs> istället Kör på lite så arvinga John Blund-låten Ja, nej men det var ju Ja, det kommer också så. fram till att det är hans upplevelse Självklart Och det är ja, som jag sa Jag ska ju prata med men Man får vara diplomatisk med pratar För det, det är ett problem alltså, om inte han kan sova så är det ett problem Alltså det ska inte vara så att människor inte ska kunna sova Det finns ju sådana här öronproppar och grejer Man kan trycka in i öronen Ja det finns ju mycket Det finns ju sömnpiller som du kan Du kan gå in varje like, klockan ja. sju Och smyga ner i maten <laughs> Ja jag tror Det, det jag tror att att... gift jag ska inte säga, det finns sådana här sublunch Som är för både djupsömn och insomning Men det är nej. Självklart, det är ett problem, det är ett problem. Mm. Är det. Men du hade konfronterat honom Flamingo är skakad, Flamingo är skakad. Men Flamingo du tror att jag kommer att rädda upp dig Jag tror att du räddar upp mig Pappa, ja. pappa Jonels kommer styra upp dig Vad Vad ska jag börja? Ja, jo, det kanske är lite tråkigt prata om Syrien Det kanske är lite deppet jag, li jag, jag förstår inte varför du börjar hänga upp dig på Syrien ja, men du, Det är en, du, en viktig fråga om att, du, <laughs> Jag tycker folk ska öppna ögonen för att se det som händer i Syrien. Jag tycker det är roligt. Nej, ja, jag tycker det. Jag tycker... Det, är, det har ju hänt du på något sätt innan länge. Har folk har ju faktiskt öppnat ögon. Ja, nu ja, inte fanns nu när de börjar skjuta nervgas. Ja, nu så... börjar man ju fundera på maskinvadera. Ja, äh, alltså USA skräna. Och det uh... har ju vetat att alltså man ju, det är inte så att folk har blundat varje. Jo. Man har ju fund... nej, nej, det, det håller Jag inte heller hålla med om Jag har ju fördömts hit och hit och dit och ja, dit men, och, men vad är det som man fördöms då? han alla Assad var han heter ja. hans attacker på civilbefolkningen befolkningen och uh, med mera och han sett att han slår ner rebellerna har mm. också fördömt uh, Carl Karl Bildt har... nej han är den största eller lallan han ska inte han vi inte eller? ens eller? diskutera det Men är han ju är en han är jävla skojare Ja nu ja Typ så här, det har pågått länge Det har påg pågått länge, ja, har länge absolut jag är det, jag, jag är inte Men Carl Bildt jag har, har väl inte Nu börjar vi väl hätta till lite så man kan, så man kan... Kriga och panga lite så. Så. Då riktar sig i den här GMU Kampanjen som Försvarsmarknaden kör mm. Har ni sett den reklamen? No, det är en reporter Som, som står och att, eller, Scenen är att de står Utomlands i något krigsärgat område och så säger ja ah, och nu har du bällen precis bla bla bla men nu du undrar väl var du ska äta till middag eller något sådär. lite åt det hållet det Är det rätt taggande den videon? Mm, ja, man blir jo jag är, jag blir ja man blir ja man, man blir sugen på att åka ner och panga lite men jag lite äh... så man... Det var lite som när man Det har jag alltid varit. Men det tänker jag på när man när man mönstrade. Ja. Då var jag så här för fan jag ska, jag ska få en fri Det var hela, min, hela vägen upp till Tärby de här hela två timmarna kom man jag här, jag ska bara säga att jag är har ett knä som är paj och jag mår ja. Kommer jag upp kolla på den här videon. Där kan vi snacka om så här, uh, hjärntvättningstv. Allihop hoppar där det går ut. På. Ja, jag ju i Boden. I 19. Mm. Nu hoppade jag av en vecka innan jag skulle åka upp. Men, Just det! Jag ska göra lumpen efter. efter men, hur lång kan den vara? Kan det vara en kvart? Ja, precis. Och där har de lyckats fånga. Alltså där fångar de ju verkligen ens. Det är ju få... Jag tycker McDonald's har lyckats det men det är få som lyckas med att fånga någon så jävla alltså de är ändå bra McDonald's Ja men vi deras nya vi Nej. tror inte vi tror att ungdomar kan vad är det de säger vi, ja, ja, vi, vi, på vi satsar på våra ungdomar men jag tycker jag, det är men, jag, ja, jag tyckte att det var lite det finns de får inte ta någon äldre som vill jobba på McDonald's så det är väl klart man ger till ungdomar Ja fast de ungdomar har ju get... billiga beskrifter på ja, ja precis Ja men då kanske ni kanske ska jag, börja... ja, jo, men jag håller med men jag tycker videon är lite inspirerande. Jo, det är det väl är bara så skit ja, det är jag också, ja. men, men vad menar vad menar ni att GMU deras den då är jämfört med ja, Men den är då, det är ju att locka dit folk. men men då det är bara ungdomar. <här> <här> ja men ni vill bara ungdomar ni lockar då. <här> ja. Men det så det jag menar skillnaden är ju när man tittar på video Det är ju att de belyser ju som att alla de här, våra vardagsproblem blir ju ännu ännu mindre när man jämför det med de här stora världsproblemen. Ja. Och så menar ju då de att nu gör jag en insats. Och sen kan man ju diskutera vad det är för insats. Men, Men McDonald's de pratar ju om hur duktiga de är på att anställa ungdomar. Jag ser liksom inte liksom alltså jag ser inte jämförelse där. Jag kan se jämförelsen att man, man blir lockad. Jag blir taggad jobb McDonald's här det är bra företag. Det kan jag bli så här. Du är ju sugen på McDonald's. Ja skulle kunna tänka mig det. Jag menar att de, de har hand om allting. Jo, jag kan tycka att det finns en Gud till McDonald's i Mora Berg och in i köken. Fast då skulle li jag lika sugen du är ja, tror... Det är ju as uppstyrd. Tror du det? Ja, det... Ja, jag ja, tror jävligt. det. Jag tror att det kan vara det. Va? Det är ju det bästa McDonald's i Sverige. Bland annat. Det måste vara en ja, alltså, ja, gåta. Jag, jag hört också. Jag har hört också det. också Att det går bäst i den restaurangen. Det ska vara det mest lönsamma McDonald's i hela Sverige. Jag också det Alltså jag har ju liksom man har, Jag har inte sett några siffror Så jag är inte Nej, nej det har väl ingen Man har hört Ja det är, det Bärgård, är. I Stockholm, Jag det tänkte säga man... ja, Typ Nyköpinghållet Det finns ju inget Alltså Strängnäs som du kommer därifrån Det är ju närmast Det är ganska långt Om du bor i Strängnäs så jobbar i Stockholm jag. Och sen Nyköping jag vet, det är Jo nu har de gjort Någon jävla Burger King Gärna i för sig Ja Burger King Går ju alltid dåligt Tyvärr Är det så Det är ju inte gott där heller jag, gillar, det, jag, jag det, det, jag, har käkade, det jag, jag... jag har tappat det Det, det var trött, det kändes, trött jag. det kändes som det var Mer grillat När vi var yngre. <laughs> inte det? <laughs> det, jag jag ingen aning det var bättre att han började nu för? var bättre för? Ja. ja, öppna armen Ja, jag tycker det ja, Men, alltså, <laughs> vad, men vad, vad, vad har ni gjort? Nu ska inte jag <laughs> Vad har ni gjort? <laughs> vad har du gjort Johan för att stödja Syriens befolkning? <laughs> nu sätter Mattias dig här på plats Jag <laughs> kanal ja. jag Undviker att bry mig Ja. Och det är ju inte att blunda För jag tror att det är fler än dig som byter kanal ja, Jag är så jävla trött på allt Tjafs kring i kring Mellanöstern jag, Det är bara en jävla gegga just nu jag, jag, jag, jag, jag, alltså jag I liksom är namn I ärlighetens namn så kommer det som ju Det är sjukt hemskt Och det som, är, det som, är, som händer är. i Syrien just nu är väl lite av Det grymmare av dem ni, alltså de ja, men här med Bland annat med nervgas ja. Så det är väl klart att man Liksom läser mer. mer om det? Det är så mycket Men det här mer. arabiska våren och sånt. jag fan skiter i det där. Du, du kan inte skita i den arabiska våren. Det är väl det handlar om demokrati. Jag, nej, jag bryr mig inte på riktigt. Jag, jag så du inte, inte bryr dig inte ifall det inte är du, du skiter i det om det är diktatur eller... Skiter fullständigt i det jag är jag totalt ointresserad. Då kan du det är inte, så kanske, länge att och... låta dem sköta sig själva. Fast alltså i det... nästa ämne, när, när det kommer flyttningen hit, då kan du inte sitta och säga så här, Fy fan, för... Nej, vad fan, och länge ner i Afrika eller någonting. <laughs> <laughs> för det var det som var nästa grej jag skulle komma in på lite snyggt. Var ju att eh, vi gick igenom i regeringen igår. I riksdagen vi gick det igenom. Det var ett förslag här från Sotelli där alla... alla alla olika partier hade kommit överens om att. Här, lite, vi pratade om det här i ett pilotavsnitt vi gjorde i våras. Mm. Att man ska få extra pengar för att man tar in mer flyktingar. Och det gick igenom igår. Mm. Ehh, så att, och det kommer, ju, det kommer ju bli så nu med Syrien. Ehh, och det kommer, alltså det kommer ju drabba Saratelli här i Syrien. Ehh, det det finns jävligt... ja, och det det ju en hel på Ja, och det kommer bli en mer nu från Syrien. Ja det har, jag har faktiskt avtagit en del Migrationsverkets rapport för i år. Ja. ja men jag tänker nu efter det här Alltså det som har hänt nu, ge i tre månader Tror jag att det kommer komma jättemycket, mycket mer Det beror ju på såklart vad som händer Vi vet ju inte om USA anfaller Eller liksom går in det har man inte bestämt nu, man pratar ju fortfarande om alltså, det. Är det är som känns, i, ju, i det de känns, ju, det känns ju som att de bara står och väntar på att alltså, trycka på knappen. Ja, fast det är fortfarande extremt, det är en känslig politisk situation. I och med att Ryssland det. som backar upp Syrien. Ja, ja men då, det är ju också det, skumt, för det, de har ju så sålt, och sålt vapen till dem. Alltså det är ju också skumt, för de det, har ju vetat ja. rätt och de kommer ju inte att över FN. Nej, men alltså det är, som, det är egentligen inte skumt. Man kan ju förstå Ryssland, för de är ju... Alltså alla de här lite skurkstaterna, de... Håller varandra om ryggen, eftersom ja, att de, man ska ju inte ja, pengar på om, dem. om Ryssland börjar klaga på hur Syrien styr sin, sitt land, då kommer ju folk kanske börja snegla på hur Ryssland behandlar sina, sin befolkning ja. och så vidare. Ja, och Tjitjeni och så vidare. Men... Så att, eh, nej, det är, det är rätt. Det är inte bara att gå in. Alltså, för då nej, för det känns som att det inte det kommer att ja och... Det tragiska är, ju, ja, det är tragiska lite i att det inte finns någon. Alltså, vad händer sen då ifall de skulle kliva in? Vad händer efter det Det är det man måste väga in, ja. Så det inte blir som i Afghanistan. Ja, för visst, kan det är Kosovo tänker jag på. Hur du var där 99. Ja, fast Kosovo jämfört med Afghanistan och Irak är ju bättre. Liksom. Men du hade ju lite. Vi var ju. Men vi var, var, var Här i klubben här i februari så var vi ju sköt med vapen. Mm. Men du var inte med då, Marcus. Nej. Då blev det Johan. Självklart. Det kändes... var med stor, men det fick jag inte lära mig. Jag var lite vapenrädd. Jag hade ju Första gången jag, knäck, första jag höll ett vapen. Det var... För det är första gången. Jaha. Jag tror inte på vad Att de här smaljer mycket högre än vad en kulsprutare gör. Liksom. Det är som ja. en lärdböss. Ja, det hör jag ju. Tugga. <laughs> <laughs> fan, den där största jävla pickaren behöver också pissa på. men. tycker vi är förvarnade i alla skolor nu för <laughs> vintern. Ja, vad säger du? Kanske jag ska ringa ett samtal. Ja. Johan kommer dit något svart över och. Eller sväskar. Det var hemskt om du skulle hända något. Det har väl varit någon har det inte varit någon som har gått sig börja gå med kniv och sånt här någon gång. Förför mig det bara. Nej, inte vad jag vet. Inte för, det har man väl kommit ihåg. Men jag det tror jag inte. Så ingen dramatiskt. Nej, ingen någon... Grej har inte varit det. Nej. Vårat är det här Göteborg fortfarande. Insta gussen vet det. Insta orren. Det här, det? jag trodde du tänkte på diskoteksbehålla. jag tänkte på upplopporna. Jag var orra, men men jag, tänkte, bara, jag, tänkte, jag tänkte på, ja, på Vad är det? Upplopparna i. i Göteborg. man hänger med tjejer. Varför tar Johan? Varför tar Johan? You upp telefonen? call Det Kik heter kik? Nej, jag inte Kik heter det? jag vet inte. KIK. Men har inte någon som du hanterade den till? Nej nej. Var du Ja, jag känner att du är sociala kung utav oss. <här> nej, det är väl inte. Vem, vem, vem är mest <här> social? Är <väl> Twitter, <här> vem som Twitterfighter här. Twitter här ja, men jag bara... är, jag är bara Twitter. Jag är Twitterkung. Men, men Twitter du, har ju, ja, du har ju mer sociala medier. Ja, jag har väl lika mycket Facebook. Du har väl mer Facebookvänner vänner än vad jag har. Men eller? inte vänner. Jag menar så här, aktivt. Na, på Instagram är jag väl aktiv. Ja, men men du... oseriöst aktiv. Nej, det är det ju inte. Jo. Du, Eller... ja. du, men... Men du har ingen aning. <h destined> jo, nej, jo, nej, jo. Du är aktiv på Facebook och på Twitter. Ja, men jag är ju väldigt seriös. Eller vad jag ska säga? jag säga? Är... Facebook är inte aktiv alls. Ja, um... Men jag dyker upp med så här konstiga saker som jag, ändrar... jag fyllde i år här. Då ändrade jag mitt datum för att jag inte ville att alla skulle skriva grattis. Att det skulle bli så här, bombarderat på sådana. Många grattis fick du då? Jag, jag nej, det var, var inte... I? Ja, uff. alla 2000. <laughs> äh, oj, nej. Ah, där vi jag ville inte att det skulle förstöras det jag skrivit sedan tidigare, för då skulle det bara försvinna i ett himla Har du, raskris... du skrivit någonting? Idag? Ja, du ser, jag är lite seriös. Jag, är inte, jag använder inte det som att, att vara skoj. Jag har väldigt seriösa grejer. Kanske lite för seriösa ibland. Jag är inte så blahgir på Facebook. Men vad menar du menar med att han skulle vara kung på sociala medier? Men jag tänkte att jo, för att Jag kan ju tänka mig att du gör mest sociala medietimmar av oss tre. Det var så jag tänkte. Nej, Ja, du vet ja, det är ingen aning Jag hänger inte jättemycket på sociala du skriver, du skriver väldigt sällan på Facebook Och du lägger ganska sällan upp bilder på Instagram Men Är du helt på Instagram? Nej, alltså, jag, du och jag ungefär samma frekvens ja. på bilder Och så skri, jag skriver väldigt sällan Jag tror du är mer aktiv på Facebook du, du, chatt, Jag smsar nog hellre till dig vad, Och du skriver på Facebook-chatten till mig mm inte Det här är ju helt olikt. hur kom in på det? Jag fattar inte riktigt kopplingen. Nej, jag vet inte hur vi kom in på det. Det var någonting med sociala medier. Ja, du sa att han var social media. Vi kom ju in på det på något sätt? Jag vet inte. Det var nånting det var någonting vi kom in. Det jag vet inte heller. Vi går vidare. Vi hoppar vidare. Men skit samma, nu är det dött ut. Ja. Tack. Hej då. då. Nej, men ska vi lördag morgon? Som sagt, vi gjort bäst avsnitt på mor morgonen. Nej, vi, vi, vi var inne på det, en snabbis också. Att vi, egentligen, vi levererar som bäst på måndagar när vi inte mm. är lika trötta. Vi vill man ju egentligen bara hem. Eller söndag morgon. Nej, då är, inte, är vi slitna det, hjälter. Det, det är inte min då. Då är vi slitna Ja men vi gjorde, gjorde ett bra söndagsavsnitt här. Skynda ju nu. Ja, ja. Men... ja, ja men nu vill vi tacka för oss. nu. Vi folk Tack ska... för mig. Ska Några vi ska runda mig. av? Tack så mycket. Ja, vi runda av nu. Men, Puss kram. Hej Ses vi nästa vecka. Ja, det gör vi väl. Puss. Johan. Puss. Thank you